Kapitola 138. Poznámky Teď, když mi do setkání s Márem zbývalo téměř pět hodin, jsem se konečně mohl vydat za svými záležitostmi do dolního severenu. Z konického výtahu bylo nebe nahoře tak jasně modré, až z pohledu na něj bolelo srdce. S tím obrázkem před očima jsem zamířil ke čtyřem zvícím. Ve výčepu neměli právě plno, takže nebylo divu, že mě hostinský zahlédl na cestě k zadnímu schodišti. Zastav! Zavolal v lámané a turštně. Latit! Pokoj jen pro platící muže! Nechtěl jsem dělat scény, tak jsem přistoupil k baru. Rostinský byl hubený špinavý muž se silným lénatským přízvokem. Osmál jsem se na něj. Chtěl jsem navštívit přítelkyni, dámu v pokoji číslo tři, s dlouhými tmavými vlasy. Ukázali jsem mu, jak dlouhými. Ještě tu bydlí? Aha, věnoval mi vědoucí pohled. Ta dívka. Její jméno Dinaj? Přikývl jsem. Věděl jsem, že si dena mění jméno tak často, jako jiné ženy účes. Spinavý muž znovu pokýval. Ano, krásné tmavé oči. Ta už dávno pryč. Srdce mi pokleslo, přestože jsem věděl, že nemám doufat. Nemohla to být po tak dlouhé době. Víš kam mohla jít? Krátce štěkavě si zasmál. Ne, ty a všichni ti další vlci po ní Kdybych věděl, mohl prodat vám všem a mít těžkou peněženku. Ale ne. Nemám ponětí. Nemohla tady pro mě nechat vzkaz? Zeptal jsem se bezvalné naděje. Ale v Ranově sídla jsem od ní také nenašel dopis ani vzkaz. Čekala, že jí tady budu hledat. Ano, byl se sněžně. Pak si zřejmě na něco vzpomněl. Já myslím, že nějaký vzkaz našel. Možná. Já nečtu moc. Chtěl bys ho? Přikývl jsem, znamo se ve mně zvedla naděje. Odešla a nezaplatila, řekl. 17 a půl penny. Vytáhal jsem celý stříbeněk a ukázal mu ho. Sáhl po něm, ale já ho položil na stůl a přidržel ho tam dvěma prsty. Odběhl do zadní místnosti a pět minut byl pryč. Nakonec se vrátil se složeným listem papíru v ruce. Já našel, prohlásil vítězně a mávil papírem ke mně. Tady není moc užitku pod papír, hleda na podpal. Podíval jsem se na list a zaradoval jsem se. Byl složen stejně jako dopis, který jsem poslal podráteníkovi. Jestli to napodobila, znamenalo to, že dopis četla a nechala mi tu vzkaz. Snad mi prozradí, kam odešla, jak ji najít. Posunul jsem minci Gostinskému a vzal si lístek. Venku jsem spichal do stínu ve dveřním výklenku, protože na rušné ulici bych jiné soukromí nenašel. Opatrně jsem list roztrhl, rozložil a přidržel na světle. Stálo v něm. Deno, musel jsem opustit město kvůli úkolu od mého patrona. Budu nějakou dobu pryč, možná pár jedeníků. Bylo to náhlé a nevyhnutelné, jinak bych se býval před odjezdem zastavil. Vletuju mnoha věcí, které jsem ti posledně řekl a chtěl bych se za ně omluvit osobně. Nejdu tě, aště ještě vrátím. Tvůj kvot. Při osmém zvonění jsem byl na cestě do márových pokojů. Cezrouž jsem si nechala připjatou. Bez ní jsem si připadal jako nahý. Je zvláštní, jak rychle si člověk na takové věci zvykne. Tapesně uvedl do Majerova salonu a Alveron ho hned poslal pozvat Melovan, aby se k nám připojila, jestli chce. Líně, jsem uvažoval, co by se stalo, kdyby se rozhodla nepřijít. Nevšímal by si tři dny na znamení tiché výtky? Alveron se usadil na pohovce a upřel na mě hloubavý pohled. Slyšel jsem nějaké zjistit týkající se tvé výpravy, začal. Nějaké dost fantastické věci, kterým nevěřím. Snad bys mi rád vyprávěl, co se skutečně událo. Na okamžik jsem nechápavě zauvažoval, jak se mohl doslechnout o událostech v Flavinšíru tak rychle. Pak jsem si uvědomil, že chce znát podrobnosti našeho honu na bandity ve Starině. Dochu jsem si odechl úlevou. Doufám, že vás Dedan našel? zeptal jsem se. Alveron přikýval. Mlituju, že jsem ho musel poslat místo sebe, vaše milosti. Zrovna neoplývá jemností. Pokročil rameny. Nic se nestalo. Když se dostal ke mně, nebylo už třeba dělat s tím tajnosti. Odevzdal můj dopis. Ach, ovšem, ten dopis. Alveren ho vytáhl z zásuvky. Připadlo mi, že jde o nějaký podivný žert. Vaše milosti? Otevřeně se na mě zahleděl, pak znovu pohlédl na můj dopis. 27 mužů, četl nahlas. hlas. Zkušení podle vzhledu a chování. Dobře zajištěný tábor, částečně opevněný. Znovu vzlédl. Nemůžeš čekat, že tomu uvěřím. Vás pět přece nemohlo zvítězit nad takovým množstvím. Zaskočili jsme je, vaše milosti. Prohlásil jsem si s jistou hrdostí. Mář se zatvářil podrážděně. No tak, veškerý ten provinciální humor stranou. Tohle svědčí o špatném vkusu. Prostě mi řekni pravdu. Ale já vám říkám pravdu, vaše milosti. Kdybych věděl, že budete považovat důkaz, nechal bych ty aby vám přinesl pytel palců. Trvalo mi hodinu, než jsem mu to rozmluvil. Tohle na Mára nezapůsobilo tak, jak jsem čekal. Možná si ho nechat měl, pravil. Situace mi rychle přestala připadat humorná vaše milosti, kdybych vám chtěl lhát, vymyslel bych si přesvědčivější historku. Nechala jsem mu chvíli na rozmyšlení. Kromě toho, pokud si přejete důkaz, můžete tam někoho poslat. Těla jsme spalili, ale lepky tam pořád budou. Vyznačím vám jejich tábor na mapě. Majer zvolil jinou podrobnost. Co ta další část? Jejich vůdce, ten muž, kterému nevadila noha prostřelená šípem. Ten, kdo vstoupil do stonu a zmizel. Je to pravda, vaše milosti. Ale si mě chvíli přísně měřil. Pak vzdychl. Potom ti tedy věřím, ale jsou to podivné a hořké novinky. Zamohlal si téměř pro sebe. Skutku, vaše milosti. Věnoval mi podivně zkoumavý pohled. Co si o tom myslíš? Než jsem mohl odpovědět, ozval se z předpokoje ženský hlas. Alveron se přestal mračit a napřímil se na židli. Skral jsem v dlaní. To je Meluan, řekl Alveron. A pokud se nemýlím, přináší otázku, o něj jsem se už zmínil. Potutelně se usmál. Myslím, že se ti bude líbit. Je to opravdu záhadá.